As-salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man vela Allahun jalla wa ala falan nerojmë dhe dhëdhëm për e ti ndihmë dhe faal e kërkojmë dhërsa lavdatat dhe bëkimet dhe bëkimet e Allahun qokshu me Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i familjeti shokët dhe të gjatatat që ndihkën këtër u këtër ndihkën në fundë të kësaj bota të ndër lëzhar edhe son të imi në takim me fjallë të zhoti jalla jalal dhe në disa takim më radhë kemi trajtuar shambuit që janë në fund të surës të hrim që Zodë Gjellewala ka folur rrëth shambul të disa grave dhe kemi përmandur në takim në fundit shambul në mërjimës në nëse Isaut a.s. dhe disa dobi që kanë të bëjnë me shambulin e përmand në surën të hrim i ju me në komplet biografin dhe në gjarën e qso i gruaja të bekuara të ndershme sonte në çohën e vazdojmë në shembull tjetër që e ka përmendur Zoti xhallahu ala në Kur'an dhe më duhet është një nga shembujt i cilin aspektin e jashtëm është shumë i shkurtër dhe ndoshta në lexim të parë nuk mund të kuptohet se çfarë shembulli është ky mirëpo është një nga shembujt më trëndëshëm dhe më kurioz në të librin e Allahut xhallahu Aja që ne e lazoim shpash dhe e dimë mirëpoh, ndoshta nuk kemi pas rasonin që të flasim rreth asaj që përmban në vetë ky shembull nga dobit për kujtimet dhe mirësitë e fjalës së Zotit xhallahu ala. <coughs> Andaj sonë do të jemi në takim me shembull e Kur'anit për Kur'anin. T'u forshambullo si Allahu xhallahu ala për librin e Ti dhe për ndikimin e librit të Ti dhe përancinë e këtij libri në jetën e njerëzve. Për shembull, xhallahu xhallahu ola sille ndikimin e këtij Kurani te krijesat e tjera. Po kishim pas mundsi ato ta kem këtë libër si do të ndikohet te ky libër te katër. Andaj në surën Al-Hashr, Allah xhallahu ola thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyati Allah." Ua tilka al-amthal në dhëribu ha li nësi la allahum jetëfakkarun Allah u gjallahu ala ghat në qofse do i kishtë të zbrit këj liber le u enzëllna hadhe lë kurana këtë liber të këshu zbrit kodrave bjeshkve lera ejtëhu khashian mu të saddian min khashjetillah këj liber do të ndikante që këto kodra të përullen në nështrojnë madje të qahen nga frika pëj Zotin. Do ndikimi i Koranit të këto kresa që janë shambull e forcës, qëndrëshmëris, madje dhe ngurëtsis, Allah u gjallë lewala përmën se kë Kuran në qofë se kështë e mezbrit në bi këto kodra, do të kështë e ndikim marramendës. Til kellë emthalë, Kështu nga u asidhim shambujt, nga dhribu halin nësë, wa përmanim u asidhim njerëzve, la allahum ja te fekkarun, që ata te meditojnë rrath këtura shambujt. Ndhe Allah Gjallavala thadë, kë shambujt, dhe shumë të tjirë që të përfitani pëjtyna nuk duhet njaftuar me dëgjem, por duhet të medituar pasi që i keni kuptuar do me thënjët dhe kuptimet e këtër e shambujve. On nuk i mundësi me analizu një ajat një shambull, e asë me e medituan që ose kuptimin nuk e din. Prandaj një me prezentimin këtër e shambujve posyrujnë me bëjnë një hapë për para që me i aletsu gjithë do kujtë meditimin dhe kuptimin e drejtë fjallës Allah Gjallavala. E që është parathënjë e rëndësishme e ndikimit të këtë libr zemrë atona. Këshem në do të nëmerë disa takime, përshek se do të mundur me, me një qasin ka shumë kënde që të dhe një prezentim të shumë andëshum të livrit të Allah Gjallewala dhe të disa mësimive dhe ullzime praktike për dëpërtimin e kësoj fjale në zemrë atona. Veç anërësht, për shumë arsujë kjo, pa dëshem bët, mirë po njën nga arsujët është edhe aja që zakonishmë këtë kohë ne e përmendim e që ka të bëjme ardhën e muajtë Ramazan li kujtë do këtë kjo largë mirë po gjashtë muajshë i dyjtë i pregaditjes që të partë të bënin dhe më anë ka fillu që më të eftë realishtë si mbas kalendarit ne pas 4 muajve e këto prafërse shdikun duhet me qenë Ramazan inshallah kujtë jepë Allah u imërë e Ramazani duhet të jetë i shëqëmor me Quran pa tjetër rëndaj shpesoj që kjo shambull do të nëndihman insha Allah edhe në kuptimin e shambullit e fjales sa Allah gjallewala ndikimit për edhe një lejt pregaditje për një hyrje më të cilësore në muajnë e shajtë e Ramazanit. Djetarët, si kurse i bëni këthiri pa dhe kur të bihu dhe shumë djetarët e fësirit kër rekomenduin këta jet përmandin disa elementet rëndësishme që do të një pasë për asysht të kë shambull. Ibn Këthiri, thëtë Rahimullah, sa Allah Gjellewala e përmanë këtë shambull për të shfaqë madhështin e libri të ti. Dhe më në fillimish kë shambull, sinon që të e ushqen zemrën tonë me madhërimin e libri të Allah Gjellewala. Dhe për të nga të reguar pozitin e këti libri që duhet të këtë në zemrët tona. Dhe për të nga të reguar se qëfar pozitin ka këtë libri të këz Pra ndaj, thadim një këthira, i mullanë në basë tërksaj, duhet që zemrat të përullen, dhe të thehen, dhe të nështrohen, posa të dhegjën fjarin Allah Gjellewala. Veç anërësht, kur kje të parasysh, se në këtë kuran, ka përëntime, inkurajime, por edhe kërstime, si kur së thadim një këthiri, të gjitha janë të sigurta, pahamendje. Në mund, përëntime që Allah i përmanë në kur jan mjaftueshme me e lidh zemrën me atë që Zoti flet. Apo me ngjat një letër për mallëimi dhe mballëngjimi, po edhe gatishmëria për anëstrim, ngase janë premtime të sigurta që Zoti xhalleua ai ka përmend dhe ai nuk e ka thën premtimin e tij. Ti. Dhe gjithashtu thotë me kefirahimullah, në këtë Kur'an janë përmend edhe kërstime serioze që kush i ndejon, domethënë nuk është diçka e pazakontshme që zemra t'i çohet, një kuptim formal material mirë po që, dhe më thonë, si kurse e Zotit Gjellewala përmenë që edhe kodat ishin qa dhe ishin thy me, me fjalin e Zotit Gjellewala i huafërë. I zashtu në vazhdim të këti komenti Ketira, i bëni këthira i mëllatë thotë dhe Zotit Gjellewala përmenë se po të kishin pas ga dishmëri kodrat me e pranu këtë mesaj me dëvërtit do të theheshin dhe të nështroshin me gjithë madhësin që e kanë dhe lërësin që e kanë, dhe ngurësin që e kanë, nuk do tishtë kjo penges, që ato të nështohen dhe të thejhen ato. Mirë, por nuk janë, si ka bëllat gjëllëvara kodrat, apo të gatshme me pranu këtë mesaj. Dhe kryesura që u mungon kodra, është logika dhe arsuja, se si u ka e pëllat këtë mundësi. Por alona në tregan, se po të kishën me qenë këto kodra, të pajisura, me mendje dhe arsujet shëndusht, që fare do të ndikuoshin ndryshe se jo. Një anë përgjësi, do të kishin një lloj ndikimi marramëndës, një thyrje, një ndështrim nga ndikimi i fjalës së Allahut xhellahu te ala. Këthir, dhe ibn Kathir rahimuhullah, dhe dietar tjetër të vëshirë që komentojnë këtë atë, që si shehëm për këtë sillën atë, atë shkollën si lloj druri që ka qenë kone e pe pejgamberit sallallahu al-sallam në bitë të cilin Muhammedi sallallahu al-sallam ligjeranta ditë një gjuma kështë në një ligjerant saktuar mesajë muslimanve hipë të mbinje drur dhe që kënë mundësime e pa të gjithë dhe prea të ligjerante, mbanë të gjuman por qëfar ligjerantaj fjallë të Allah gjallëvo, ala vo po. për ndaj këtë ru në banë të pejgamberin sallallahu sallam, dirësaj sa u akumëtën të njerëzve fjallë të Allah Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat dikur, dikush pjasavve i ja arregullojnë një foltore, një mimber pejgamberit sallallahu sallam një që një kështë tri shkallë dhe ishte mëj pregaditur dhe ishte mëj sigur që të mbahen të pejgamberit sallallahu sallam dhe normal pejgamberit e ladru dhe kalejtek kjo foltore e arregull dhe nidët be pas duke legjëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam zbriti dhe shkoi te ajdrui që ishte lënë anash ju ofrua për gdheli dhe gjithkë veprim po çuditën shokët ti. e tij. E pas sa e pyetën pse bëri këtë çfarë kuptimi ka me elmu me lidhatu të von një një cung një dru atëra te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ky është duke lëtuar si kurse lëtën fëmiju për nërënën e tija. Pëtën. Qan, nga malëngjimi që pejgamberin sëllën e ka praktisë, nuk është duke mbajtë më dikët që fletë fjallë të Allahu gjellë dhe Gjellaljofën. Në kjo është një lidhje me këtë, Allahu po thatë që shembul i konkretë. O, ka pasë rastin me mbajtë pejgamberin sëllën dhe njëve këna duke të qëtetëshme. Bilë po, për Allahu gjellë dhe uala nuk është asë gjë e pa Për ndaj Allah Gjelle Gjelani hu të ndërodër Kër kërështë e me kësë kërkanin gjera të pamundshme, të paralizushme Betëm që të arsuetonin refuzimin e Koranit Kërkanin përshamull që me zbrit nga qilë i diqka e Kërkanin gjera tonë abstrakte, të palo gjikshme Nuk e balafaqenin, pe i gamberin sasaj me argumente, me fakte Ti përnë asilët këtë liber, ti ki këtë argumente, janë argumente tona Jo, ata s'kështë në argumente E çka kërkonin? Kërkonin për shembull më pat pamundësme. Pse nuk na ishte ndër një shtukë dhara ari? Hajde nëse pejgamber letjet këjth të kodar rrethmekës ari, për shembull. E çka ka lidhë kjo me pejgamberin dhe qoa? Po, unë skuam mirë u bot poson. As nuk u mor mirë treguesën dunja keni Mehmet, ku morëm treguesën, duhet Allah më uadhërua ato. Andajse në këtu keni problem, këtu kundërshta. Mirpafaq tas kishin fakte dhe munduoshin që pejgamberin të thosën me zën ngushtë me kërkesa të paralizueshme e kështu me rad dhe risa Allah Jalla Walla në surën e rad në jetën të rëthani Allah Jalla Walla tha Wallau anë Kur'anen sujjirat bihi l'gjibalu wa kutëtiat bihi l'ardhu au kullima bihi l'mauta Allah Jalla Walla citonë kërësht si kur të kështë me qenjë një Kur'an që do të mund të leviznim kodrat me ta më posa e ledzojmë munim ku drej me lviz. Ose me çaq tokun me ta, ose me komuniku me të vdekurit, këto janë kërkesat. Allahu xhallahu ala nuk i dha përgjigje. Sa a do të zbrat apo nuk do të zbrat? Kur'ani që do të ketë këto mundsi njeriu me apo përmes ti. Mirpo Allah të hapur dhe dietorën thon, mos ktheni i përgjigjën këtë vën, është kthyin vënet e tjera. Se Allah xhallahu i tha edhe kjo për të ishte e mundshme në dunja të bëhet do të bëhe pra për mes të Kurani, s'ka tjetër po nuk ishte Allah me zbitë Kurani tjetër që me te përsham e pas mësi me i leviz kodrat në këtë dunja Allah o Gjellewal nuk ka mundcu as kujt me i leviz kodrat ato nuk levizin pas me fuqin Allah o Gjellewal nuk ka mundsi njëriu me komunikume të vdekurit ajo është i vdekur bot tjetër mirë po po të kishte me qin e mundshme Çiket bon dunia, apo tlehante Allahu lewala, prapa e do të bëj me kët libr. Edhe këtu Allahu lewala për man, më thon ndikimin e këtij librit. Fuqinë e këtij librit, madhshtinë e këtij librit, jo vetëm në zamat e njerëzve, por shikoa edhe në krijesa madhështore që njeriu dorzuat për balltyna, është shumë i dobët, i varfër, i vogël për balltyrë, sikurse kuadrat, toka që mban, ose për shembull bota të vdekurve është misteri e panjohur për njerë, nuk dingjë për të. E gjitha këtu Allahu xhallahu te vë, edhe këtu po të ishte e mundshme. Dhe po të mos bind të ndesh me ligjet e Allahu xhallahu te vë, do të mësonim prapë me këtë libër. Dhe çka ky libër gjithaqto i ka të mundshme me bë. A nuk ka mundsi në zemër që Allahu xhallahu te vë e ka kriju me ngjall, me nën shtru, me bë që me dashur Allahu te valla kota me di adhurimin, me prjetu, dunjon dryshë nga ja që njeri u e për e tënë me shijet e e kësoj bote. Pa në është e monshme. Kjoj libër është taj që e ndronë njerën. Kjoj libër është ajë cili japë kuptim jetës, ja këta njerë lumëturi, e kështu më rronë nga shumë ato që, insha Allah, këna me prajnë në, në vijem. Mirë po, i tërë problemi është tek të mos tërëti me adekuat i këti libëri. Kajtë problemi është tek një loj braktisje kolekt Nuk don shumë analizat e lumtime që njeriu mund të përfundim se Ummeti në përgjithësi nuk i ka punë mirë me Kur'anin. Nuk duhet shumë mend për këtë punë, nuk duhet më lodh shumë apo, nuk duhet të bësh statistika, sondazhe, anketë. Skon nevojë. Gjendja jep më kuptou. Raporti me Allahin jep më kuptou se nuk është Kur'ani, domethënë prezenca duhet një tetradot. Raporti tona më zbvite, gjendja jon, mënyra jon, mendimi jon, sjellja jon, gjitha këto japin e kuptuese dhe janë të reguas i qarë dhe i sigur se raportin në Koranin nuk është në nivel e, e duhur, apëthën. Përënda e dhe jorëllar djetarët shërben me një ajet që në kumë kur ka zbrit kishtë të bëndë të me korejshtë e mekës e që pastaj djetarët me e përdur edhe për musliman këtë ajet që dikur vlenë të për korejshtë e mekës si kurse Allah gjelë levala thëtë në Koran surin furkan, va kalër rësullu Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitonte itherta, ata braktesten, por braktiset muhime, normal, braktiset e pergënjeshtrimet. Dhe u ankua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Zot i Gjallë, ora, ai djeln tek Allahu te baraka ve te. Por por ta shpreh at at mrzinën e ti, por ta shpreh at at dëshpërimin e ti për kët refuzim të parësujënt, pa logjishëm teksoi mirësia që Allah xhallah ora i bëgë ato më të. Meta. Dhe tha, wa qala ar rasulu, Allah xhallah ora tha në Kur'an, duke përcim fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe tha i dërguari, o Zoti jam, populli jam, nuk po e don këtë libër. Populli jam po e braktis këtë libër. Dhe dietar kur e kanë monument këtë atë kanë thonë se mahjur, hajr, don, është vë rej braktisje, terk me elon. Dhe këtu përfshihet edhe aja që nga ka pluneva, të, të me thonë, mos të trajtimi adekuat i këti libri, është një dhe i braktisje tija. Andaj, këna ka përfi. Përndaj edhe djetarët, jore dhe shërbej me këta jetë, që në esensë ka zbit për kurajnë shtësit, kan, e kam braktisë Kur'anin, braktisje të besimit, e kam braktisë nuk e përgjënjështru, mi përna kam su djetare se nuk është vetëm kën nivelli vetëm i praktisës ka në nivellet tjera e pëse kjo është me i larti ka të tjera përnde edhe Ibn Qajim e Rahimullah së kërëse kemi të sejë këtë disë hera dhe shumë djetare tjera përmeni se nga format e praktisë të Koranit është praktisja e ledzimit e ti nëske interesimi për të ledzu si duhet dhe, dhe sa duhet praktisja e të punuarit me te praktisja e të medituarit dhe analizave që duhet muslimanë me i bë përmes fjalës së Allahut që llogjalo. Praktisja e gjykuarit me ta, të në jetën tonë përditshme, familjen, shoqërinë këtu me radhë. Dhe praktisa gjithashtu e të shëruarit me të, Kurani është shërim. Jo vetëm për smuj organike, edhe për to është, edhe për smujë shoqërore, po shumë probleme është shërim. Në çdo ka këto nivela të praktikës na kena hisen tuaj të opta. Ma gjej një nivel që e kena pozitiv si duhet, një kuptim kolektiv konumet hire, thëmë konyers, mirpo asht asht e, mos e kënaqshme, nuk është apo. Prandaj, këshëmull na për kat të gjithëve. Dhe kjo thirrje është për të gjithë neve, që të vëdësohemi, të i kthehemi librit të Allah xhallahu ala. Kthehemi i cili vërtit, na shpëton nga ankesa pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Kthehemi i cili na shpëton nga të emërtuarit e braktisën Kur'anit. Kjo është një emën që nuk, nuk do të ishte mirë me jetu me këtë emën. Nuk do të ishte mirë me taku Allah me këtë emën. Nuk do të ishte absolutisht e kanë shme përni muslimen që takuat me Allah në gjelë lewala, ndërsa nuk ka arrin gjatë jetës ti me dalë nga rethi itë atyre që e braktisën Kuranin. Në, Kur në qenë ka një kategori njerëzish e që jënë shumë fatkecësht që kanë emënin e braktisën librin e Allahut. Dikush më pak e dikush më shumë, por këtu janë katë radhë. Pa ky shembull sinë se na nxeh nga ky radh, tek ata që kujdesen për Kur'anin, tek ata që e morën Kur'anin, tek ata që e trajtuan në mënyrë adekuate si duhet librin e Allahut xhallahu xhallahu alahu. Prandaj për këtë na duhet ky shembull. Do të thotë të dorëgjor. Nëse në këtë hyrje, të këti shambulli, pa e këndësiloj hyrje, dhe pëse nuk është tjeshtë veçhyrje, është shumë ati, për... Parëse me kalu të këpikat e tjera, do të me pyth njëri vetë në ti. Kura ishte këna e dim pëse e kam brektisë Koronin? E këdim? Pa dhe nësën, shumë njerë që nuk besojnë, mune me kuptu pse e kuptu pëse e brektisë Koronin? Por në musliman, që beson të Po son zotën, e pse ka problem Kur'an. Po nuk po intereson na neerë. Nuk nuk do të flasë për ata që e mohojnë Kur'anin. Argumenti se Kur'ani është i saq, kjo s'është tema jon kjo. Tema jone në na. Qi keman besuar në Kur'an, pse na zgjnat punë mirë me Kur'an? Ne kjo po na intereson. Pastaj tjetër temë tjetër është, ajë është më bete tjetër. Na, a që na beson në, po. në të gjithë Kur'an, po. Ai na të bindur të gjithë sofiala Allahu xhallahu ala, po e përsi si këna punë mirë me ta që ka shpytje madhe që ka nëjë përmeditim për analiz që nga kë port të depërtujmë pas taj tek bregu i shpëtimit, të këshërimi i dur me fjallë të Allah gjellë në alë dhe udhëzimit e ti të ndërëzër të shumë të në shkaqet mirë po për mos me ju zhvendur zëmendit dhe mos më shetit shumë unë i kam përmën i kam përmblidhë 5 për të ju në auton në mjaftojnë këtu mi pas për asysh e para të ndërëzët për shka qëga që kanë dikuar që sot në si musliman mësë të kemi të rajtim adekuat në delibit Allah Gjellewala të jemi të përfir në lojët saktuar të braktisjes nga niveli nëzimit edhe të niveli e shverimit e kështu më radhë, në qëfar do niveli diku në prekemi, apo në të gjithë prekemi nga arshu çka shtë pra. ka shtëpi atë këtë gjënie fillimisht është ajo që quhet mëkate gjinohet thotë mëkotet ndaj Zotit xhallahu alahu more mëleshie mëkateve ka krijuar barriera mes njerëzve dhe mes Tij të Allahut xhallahu te prandaj të ndruozën ë uh, Enes ibn Malik radiyallahu taala anhu i ka pa po të aben në disa punë nuk e vepruar dhe ka thënë ju për po i bëni dhe punë që nuk po kushtën i vëmendje shumë. Ne në kone për i gamberit i kemi të rejtu si punë që shkatërojnë, amë tëmë. Jo në kuptim juridikë, që s'ka ndru aspekt juridikë. A kuptu të juridikë që e bënë? Jo, haram e këna pas për haramet mëla, ja, e ju për i thunit të është haramet vugle. Jo, jo, kështu, jo. Mirë po, për qëllim � Apo, barjera që dikush i vendos mes ti dhe mes mëkatimit, thët e nësivlimali gëtë thënje, në kuptim të saj, se ne këna pas shumë ma shumë barjera. Ju jo sot shumë i në matë gudzim shumë. Mes ju e dhe mes mëkatimit, pak medje ka, pak gvije ka. Kui, kiti, i sigur se letë nuk shkëna t'javë dhe. Do na e kemi pas murin shumë ma trash mesnive dhe mëkatimit. U ka dhenë tabenve. Dhe që nga kua e tabenve, dinësat ka fillu kjo murë, me uthullu, me uthullu, me tëllu, dhe një sa, fa të kësin shumë rasta, mes një muslimoni dhe më katit, nuk asë një pengjes, nuk asë një pengjes. Pëndaj, imam Shafio Rahimullah të ndërlozër, ishte me dhe kapacitet i rralë njerëzorë, dhe ishte i njërë në a, mësim të shpejtë të Koranit. I ponitit nuk ishte ashtu, në monë, kështë e probleme në kuptim dhe në zënje përmensë dhe i u ankua hojgjës e ti dhe pas taj kjo ankes ush, dhe përgjigje e shejhut e ti u shëndrua një poezi që preja së i kohë që, që në minimi e 200 vjetë e ledzohet në nështapë, gjithë monë hojgja u a ledzohet zënë zënë zënë zënë zënë dhe, dhe kështu më ratë tash e gotë kjo që e tha imam wakir imnu gjerrah rahimullah thët imam shafiu shakautu ila të ërshedeni ila tërkil me asin, wa akhëbarani anë në ilme nurun, wa nurullahi la ju tahu le asin. Wa në kuva të imam vëkiju, dhe më thonë, plëkshti në mësim. Përpora ma shpejt, është ma ka dalë, përkuptaj, përmë dhut ma shumë me lezu, po në kështë aja shpejtësi e heshme. Wa në kuva të aj, pëse ka nërgjëndja? Shkautu ila vëkijin su e hifëdhi. Wa në kuva të aj, në përmend, përmend probleme të me kuptim, problem, kup, një në kujtësh përmendësh çështja vetë. Sepse kanë një njerv mund të pasë probleme në përmendsh për shkak të avçisë që Zoti i ka kapur njëratë barabart. Jo, ky është anku se ka pasë avçit të madhe. Ka ndryshuar kjo avçi. Ka pasë me vërtet një avçim e kuptut çpejt aty. S'është më tësh kjo, kanë i vëllai ngatarrësimi. ف أرشدني إلى ترك المعاصي Këshila e parë që ta vëkiju, tha le gjënatë, dikon e keshkjell dikon, dikon Në gjënatë ke po Mi afton gjënatë që me menu që apëshet shumë sërë një së shpejtë E që kërë është balë A po Ndikur së të si një gjënatë vëtë përqimin e kësë njënë më ka E kujën tjera të shikimi e ndëgjimi e kështë mërë Po akhbereni dhe më të regaj se Kjo dhije e Koranit është Në në ilme në nurën Azriti Allahut nuk i jep atë mëkatarët. Apo, pandaj shiko, sa so te më tepër mëkate, barriera mes tij dhe mes Kuranit. Sa so më tepër lidhje me Kur'an, barriera mes tij dhe mes mëkatis. Tash ne duhet të hudh barierën me mes mëkatis apo i kemi kriju barierën mes tij dhe mes Kuranit. Sa apet kanë pas më shumë barriera mes tij dhe mes mëkatis, nuk kanë pas barriera mes tij dhe mes Kuranit. Dhe kjo këtu ka lëviz. Do, ose kime pas bariera mes tehe mes Kuranit, ose kimi vendus ato bariera mes tehe dhe mes Mkathit. Edhe kuda që është muri majtë rash, është në logaritë të rëshqitës kaj e tjetëra. Për ndaj, pa inkë detalët saktuara, me tëmë si pikë për për mani se, në më thonë, sëtë fatke të sishtë, muslimantë, nuk i marrin seriosishtë kërstime te Allahu për mëkatim, më kimonë sigurisht mëkate më dha e kështu më radh, prandaj me lehtësi, sa të fat ke që ti je një musliman që kur dëgjon ndërta falat, mundohet do punë mi kry, lehtësi gjen ato bran pa problem heqë dhe hiç nuk kuçet absolutisht apo. Për shembull, e dukur kjo punë. Ndërsa, fash për mëkaje, veç për ranën për shembull, sa ndite njëri mund më nxjoj vetën që po ran, nëse e ndez detektorin e kapjes, e shë, ran nuk ka veç Ato në ato që ka në edhim për të mlohe gjdo sen që nuk ka të bëjmë e realtetit që ti nuk e informon dika drejtë rrën që e qështë dursht e e gënjeshtrë është e imam ibn Hazim Rahimullah ka thonë, mjaftan me e dëshmu sa e shëmtuar është gënjeshtra fakti se kufri mëzbesimi është degët i eftër a po kufri është një për lojmet kufrit është kufrit të, të gdhibë kufri për gënjeshtrimit don kë kë e din çë pejgamber rran s'është pejgamber apo do mkat i çen ka ma im, m', m, m, m, m gënjeshtra më gjerë se kufri kufri një degë ti jfton atë është mkat i madh do thon ose sigurisht i tha pejgamberi sas më bu apo dert Allahu tealla kur e, e pyete esli kul mu'min ando që muslimani me habite me morri çkaçi si ta kan dohet habitet apo ando dhe me shit ka hep shikara po ndot ejgibul mu'min ran muslimani tha la Seri muslimanë po. Ai ran muslimanë po, beqon zon thas, "Kësh përmenuat apo?" Prandaj ççi kjo ni në thjesht me kuptuar, pastaj pyetemi pse përshëmë, mjafton gënjeshtra barrierë mes ty e mes Kur'anit. Mjafton për të thertat Allah na ruaj të trempton se kështu e bën punën, s'ta bën. Trempton se të vjen kët kuos vjen. Trempton se ta bën. Shumë sa këtu kë ranë. Apo çat për diçka përshëmë se ku bë, e ka bë. Shumë forma të tjera se nuk është më gënjeshtra. Mjafton kjo, mjafton kjo e mështuasin për të tjera të po. Të ndonës dhe prej e, shka qëve tjera që, që ka ndiku në këtë problem që ka dhemi me braktisin e Koranë dhe mështuati me adekuat e ti është edhe të angazhuarit me pun tjera në logaritë e Koranët. Në kësh përlimi që nuk kimi ku, ku, ku asa dushë, që e ja ku është, njejtë, qatë ku që e ja ka pasë, edhe i pari, edhe i dytë, edhe i përsi, qënë kërë keme dhe ne? Mirë po diso zhurmuas dhe faktor zhvendosës ata si kanë pasë, se kurse kemi njeftër. Dhe kjo për në bëndimit për kujtasë shumët. Për shambull, të ndrozër, ajë që kemi si kështë pashara, angazhimi dhe prokupimi i, i, kapant, i mi, për nevojshëm, njerë i kanë o i kapantë, i për nevojshëm, i teprumë, angazhimi i tëpruar me në gjarjet politike, në gjarët dërkomtare, zhvillimet ndryshme, apo, një të zë këtaj, një të zë taj, një të zë, ajo, këtë në këtë në këtë kurantë është të përpërën, nëse përshamë më shikojmë, a, në ditje, e marën përraqishë, sa orë kalën, nuk e qëllë telefonin me këshin të ferlojmë i ka, në këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në k Mos duhet të mësojë ai bën edhe të postoj në Facebook kur çka thash, çka boni, e ku ket më hungur kë, ku kemë pikë kë, apo që i tashë bua dhe banalizoj, pa lidhje. Po. Do shkon diku më hungur se çat vetëm të hungur ima. Shkon diku. Kjo është shumë, nuk e kuptoj çfarë, çfarë, vallai njerëz. Po çka i duket interesant më këtu në dunjas, ku është ai me familjen e tij, për shembull. E thajë pishë, e pse as po më në zonë e Jus Kur'an. Për sheh. Se ti ti të domandoni ti ti më kuptou këtë haberet e dunjas? s'ka ha bërë dunja që t'ikë e dim krejt gjitha profilive politike, ekonomike, sparte këta bërë pa po, më njëri, ka nëvej ka një një qërësaktu, po, është kërreshte me, me një masë, jonë në gajtë kërë anët të bërë në hefzi bënë krejtë, portalet e, edhe smrinë një hatë me më bënë vjetë dhe. e të një dhe qyshë po, s'ka djë hatë me zbonë, ja hatë me me lajme ja hatë me kërë anët të bë Nëndaj, Një për formë të këtija ndazhimi që për po në e mërë kohë në kuranë të është kësh Shëtitja te për portale, rrejta sociale, dryshma, lidhe pa lidhe Nëse i mledhe atë tukën pak, kër i mledhe gjatë ditës, atë në saur dolin Në mledhe gjatë javas, është asa dolin Këtion në logaritë të lipit e Allah gjelë dhe gjelalu Dhe qatë kohë që jo doshë më japë kuranët, po të i mërë dikusha Ose për shambull, pa isjet, ta shqikim gjith Ato që ato çë on shkrimë ndëshme ne për ne për ato që quhen edhe bibera <coughs> vot shumë tëra. Donë, uh, të ë sot amarko na. Të tash njerëz e kanë paçë, sikurse kemi përmend, on këto pa parësh. E ndonë mundi si është pa parë, tash nuk kuha s'lvizën do. Pse është pa parë? është ndëmt kohës. Më mirë kulla më parë, më mirë më kund dëm të parave e në fitim të kohës. Më mirë është më pun. Sesa më pun fitim të parës me kursy e ndëmt kohës. Amba na fat keq është kohën, pse kem problem. Ne kem hapurën parën, ajo mëst harxhon. Ku as koga në kohën e xojmë. Po, no. e po sidë këtë problem kështu, atëra ti përmelëzu Kur'an zin parat, vin koha. Apo po vdon. E çat koçe po harxhit lidhje pa lidhje për me ruajtë parat dikun që aja për ta për mundësën marë në më korënë. Për shumë, ang ta angazhima ato që nuk përket afo. Ose për shumë, diskutimet e shumë, debatet e ndryshme, e, format shumë të të preokupimit dhe angazhimit, të panevojshem, të, të tëpruar, i që i gjithi pasaj në fund, por zëton me, me mungjes të kohës për me e ledzu, ose më marë, joq me ledzim, edhe me formatira që kërkën Korani me me etrejtu apën. Andaj, sa kemi sot zhvendosje, sa kemi sot gjurmuje, sa kemi sot shumë-shumë tira, daljet për nevojshme, qëndrinë në për rrugë, në për kafe, shumë të e nëto. Mirë, i përmblidhë që kja. Në më thonë, preukupimi dhe angajimi me gjërat për nevojshme, madje edhe matot nevojshme, për një të prume, sa qëta këtu përndikujnë, në mos lezim të fjole se Allah që levoj nga shkace që përndikojnë të nërëzërët, mësë me pas të të të të të të adekuat në libri të lojgjë e lojale është, mësë njohja adekuate e këti libri, mësë njohja, qëka nëmë të mësë me njohjë këtë libri? Mësë me njohjë si duhet pozitën e këti libri, jonë kuptim informativ, me, tash unë më thonë në qëka, po si informat e kredit, ta, Jo, Mësë njuhja Në kuptim të asoj Mësë tjetuarit me këtë njuhja Mësë pasja parashyshe kësoj njuhja Për shambu Veq këta parëmën e jetë Krejt Që ka për rëthje Krejt Që ka shëti e që ka nuk shëti Për salat Këtë që ka për ti Ti, ti Këtë gjemi këtë Dili, hanë, tukë Këtë që ka në këtë tukë Këtë Në kosmos, në evers, çka ka qoftë e krijuar. Si ti është? Edhe çillo po, si ti, njëjtë. Më i madh është po, po si ti është. Krijes Allah xhallahu te valla. Këçka ka. Dielli është më i madh se unë, po si unë është. Krijes Allah, nuk dali as ta ksoj, ja, po është krijes. Është krijes. Po krijes. Asgjë nuk ka çin nuk ka krijes. Pas Kur'anit. Për fjalën Allah xhallahu te valla. Domethën i vetmin mesin ton që është fjala Allah xhallahu ora nuk është i krijuar është Kur'ani atë. Prandaj e kin derën me marr diçka të posaçme, me rëzujt që të veçantë, nuk ka kurkun, s'ka asgjë sikur saj. As mjofton kjo pozitë mbesia. Prandaj e ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vlera e Kur'anit ndaj fjalëve të tjera, sa so është Kur'ani i nalt ndaj fjalëve të tjera, është sikur se vlera e Allahut daju. Çe fjalë Allahu apo thandai ti për shemb me pa të mundi më najt me Allahu xhallal xjalaliu. Me najt më të. Edhe me të dikush të trën çaj. Ai thosh Allahu jo kuptim me njerëzit ti do të kur falërin. Po flas më najt sikur se kanë najt pejgamberi sa nisron me raj. Ka fol më të. Musa sa ka fol më. Çe shto më të musu Allah xhallal xjalaliu në koçi, ti e ndëgjon të të fol zoti ty apo? Qatë kohë që ta ka do Allah me të full ty, ti me full me ta Ti me ndëgjoh duke të full Allah Gjallavala, me najit me ta Në qatë kohë A kështë e pa nësi me thonë që e kam të është një tërmën Dhe ikon? Jo, kërë Normal Epse fjallës ti po i thukështë Njëtë është ta Njëtë është ta Në fjallë Allah Gjallavala të nërëzër Allahi Allah kërë La i eti El batullu më bëjnë i eti Walla e kota, nuk ka lidhe me këtë libër, pe asë njone, asë po, pra, asë bra, po he, që, që, që, që, që i tërri është e vërtet, hak, me ditë këtë, me ditë njëri për shambu, sa fitan me najtë me Koran, që dohet kërë mërë mamë të, nuk i dohet kërë, ka thënë pejgamberi, sallallahu alai sallam, me në kërë, harë fërë minë kitab i Allah, fëlehu bihi ashtëtu hasënë, Mos e lexon, një shkronjë nga libri i Allahut 10 sevap i ka. La aqulu alif lam mim harf, mos po ju them ti alif lam mim është një shkronjë. Jo jo, ja. aliful harfun, wel lamun harfun, u mimun harf. Po ju them ti alifi është një shkronjë, lam është një shkronjë, edhe mim është një shkronjë. Kur thu alif lam mim 30 sevap i marr. Në kurthim i 30 sevapa nuk di me ta zbërthyrë sa por i bjenë, si bien kur gjë më pale. A e kupton? Ngase nis problem i Allahut është më i shtrajt edhe më i mirë se këtë dunja që akon tëmë. A ne kështë pagunë më shtrajt, cilë është e shak që ti përfiton pë ti ma shumë se nga libri Allah Gjernaluhu. Më Allah me ditë të me bindje, jo me informatës e këtë me informatë të dimë, me bindje me ditë, kër së do atë për dorës të au natë, kërë. Anaj në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në mos njohje adekvate e vlerës e këti libëri e shpërblimi që në esilë këtë libër pa dushim se po në bëndë që mos me pa të redimat dhe u ka nëti ma dhja edhe në katë të kësoj pika që katë bëjme ma dhështirën e këti libëri është edhe nevoje e njërë për këtë libër o lëzni, vallahi, dhe një o Allahi që njësot në përdo një avë sa edhe, edhe në të kalume sa është kënë startë Sa so njerës ndryshëm, kanon përpjekje, e mund, e mund, e mund, me ezburu njësa, qështë i bjenë, kështë i ka brejtë, qështë i ka ndekë, s'ka mund me gjithë, u arra i ma sti jo petë, dëso, e mundu me gjithë, me, me ezburu një misterja, me i dhënë përgjigja, një pytja që ja u kam njëgullu jetën, pësa është i shto, s'dinë allo, nga se Allah e ka brëndu së të, s'ka ma tu të mesë, s'munë është, ti e këtij libër dorëbam. Ma thjesia ku ta kam, ta kanë shruar Allahu Gjallahu Allahu këto. Bon, ndaj sfola dikush që dikush që ndoshta orë, jo orë, po vite të, të tëra shpërnzon me e kuptun në realitet ta ka shkurtu Allahu Gjallahu Allahu shkurt më mar. Pse merr këtë libër? Pse shkon te zavesimet? Pse merr alternativa që janë të paqëndrueshme? Po me dit këtë njerësi se sa përgjigjen e gjën Kur'an për të thënë po vuj njerëzimë sa? me lejnë Allah Gjellona, o të keshëm një trajtim tjetër apëton. Nga arsujet e braktisë se Korani të nërgëllë dhezërën është edhe dhe mësë trajtimit adekuat është <coughs> trajtimi i gabuar i ti apëton. Qështë i gabuar i ti. Për shambullë, sotë, jorën e ndodhë që muslimani me konë i lidhër me Korani. I lidhër me Korani, ndodhë! Minë po i lidhër nga bimeshtë jo çështën dot. Dhe lidhja gabimisht tash po e mbajnë po që më undi, do të thonë mjaftuheshim i lidh me libr. Dhe braktis ato lidhje të tjera. Pa ish kapur to lidhje të gabuara, nuk kalonte ato të tjera. Dhe kë lidhje e gabuar po bën që me e braktis trajtimin e durtë të Kuranit. Është e qartë? Për shembull, sa musliman mjaftohen me nezu Kur'an, për shembull, për rreshtuar ata. Ka plot musliman, fat keqë është që lidhja e ty në vetëm me Kur'an është përmes një dekun ti jepën. Don, ajo është ku muslimani i gjon Kur'anin këtu, midis të ka babën e dekun. Apo, e ai me Kur'an lidhet përmes babës dekun. Kur i knon babas ndaj, për shembull, hatna Yasina çka i knon, ekzutor. Don, çkërt lidhja e tip mos me kon shkë i dekt mësme dhek baba kër Koran s'këshme, asme vetë për të bilatë. Mësme dhek gruja, nona, o s'dikus të të tërë, madje, mësme qenë vdekja dikujtë që të vorë i kënynë Koran, nështë ta këshme dhek kër Koran s'këshme njëdhënë, kër platë me vetë ku këni Koran kër dhek gjyshë i hoxja që këneke të vorët atë. E edhe i thëtë, om dulila kënë angu Koran, i doku pëse te e këngu të, të vorët, A i sëkum për ty, e për deknë në kona pa Pa marësërshëta që aja, ka bazës ka pa ba, Po më nënësërshët, a sëkum për ty, e për, për ata u kona Do mësme pa dekaj, dek i shë dek ti pa ngu Kuran kora pa Subhanallah Ase për shambull, lidhja e musliman me Kuran Duk e lidhë Kuranin e kona Jo duku u lidhë për Kuran, po duke e lidhë Kuranin jo, lidh lidh Ko dhe dhe me u lidhë për ta, edhe me lidhë ata E lidhë në kerë E lidhë në qafë eli një shper por çfarë kuptimi ka kur kurse çelot më bë më thon çliju në qran pa çelëj gjë qe qojë mojna por shalom ose por shalom më bë më thon në shpër ku do kuft po flas për neve jo për atë për neve po ne sa po bëj sa mboj që bash ç'shto zbon ti ama tash ti gjoja vetë ç'shto dall ti po me pyet për shalom me musliman ale zon ti kuran më shpak shkon ta me bibitrinë se çora ku e moi kuralt zguzon kush më prek i, i them insejë do o lok kur jo më prek jo mos më prek ai kujton se shënim i kuron respekto është zguzon kur më prek çdo e kur kur kush më prek jo do no që ka më prek hiçi piktuaj të prekë kush ka mos më prek kur ka më prek me qile me, me lezuaj jo më lon me që kur ti shim plonat me eka i plonat dhe me pulë dhëtër edhe me lonë vena edhe kjo është të të retim e kjo është të retot kjo të retim i gabuar i kabuar që mu mjaftu o për, qaq ose për shambull vendusje ajetive të nëdojnë e për mura që ajetur kursin ajetur kursin ajetur kursin, kursin. kursin. kush e ledzën ajetur kursin jo kush e virre ajetur kursin jo me virë mur që s'ka ndykim përkun të zi Shumë ulema se kanë preferu me, me, me, e, e kanë këdu të pa, të pa pëlqyshme, me i varë ajetët në murë pikrë për si të shkak, pse? Ka thënë se e shvëndosë muslimonin nga tajtimi i duhar, apo vetë mi aftot me qikax, dhe që po. kështu Përndaj, ja, po. Qa, thash, të valoj kanë dohë, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, është por për baraçat. Për shembull, ndodh që format shumë tons nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk, nuk, nuk moi kur me për mankenjë se dit për ditë dalin të tjera. Mirë po, për shembull, kur të marrin nusën e vendosin Kur'anin mi kry. Apo qytas me baraçat. Ai Kur'an ska me lidh mi kry. <gj>, Duhet me çel edhe buri grye me punë me ta. Që të a ato këta baraçat me Kur'an. Kur të çelën punën me ta. E ndërtojnë jetën bashortore mbi bazën e mësimit Kur'anit. Mirpo e kanë e këtimon usmë me Kur'an. Çuish me Kur'an? Në krye kaçet Kur'an mësoj. Për breqet, për breqet më na shku jeta mort. Domthon Kur'ani në, në, në, në, në kok, edhe një, një, një në, goj, në një lugë në goj, domthon kjo është më shku jeta me omelsi apo. Pastaj nuk kemo jeta ashtu si të Allahut. Këto këto këto besotni. Për tëdomon se mjaftim, mjaftuarit me këto forma shumë e shumë shumë të tjera të dash të timush me e ka për gjendën e musliman kën në këtë një venë atër. Ose, për shambull, në për në doke që na, këjë qasë të ceka, si jem në akëtër, po që e ja na e ku jem në akëtër. Për shambull, ledzimi i Koronit, në Ramazan, me intenzitet të malë, veç ledzimi, dhe pastaj, një vjetë më së ledzimi, ose si ku se që ta që i qesën, mi kryjëme, që sotë të i bjenë në këpun? Pse? Pse na po mjaftuhemi,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 do të me shqipu sa a kam më në të tëtima dhe ukatë, nuk kam. Pse nuk kam, që po më bëngon? Një pëj arsujve qenë këdhe, ndoshta të tëtimi i gabuar me një aspekt, po më bëngon me tëtiu që i duhet në aspektit e tjera. Edhe gjithashtë të nërëzër pëj arsujeve dhe shkaceve që ndikojnë në praktisë e kronën është edhe mundgjesa e ligjera të mësimeve. Apo, duke këllun nga gjamiat, aftë. Nuk i fëllu nga gjamiat, me duhet më kohën vetë kritik, nga përflasën për neve, së më të përgjirë. Apo, nësa gjamiat të Republikës e Kosovës ka në sindë të Koranët nga shkronjat e dirit e komentje, të fësirje e kështëmëratë. Sa ka përta? Që njerët, për po shambull, dikur dhe më mësu Koran, tim me një qëtë sa këtu, ka dhenë që nuk i kume e që uapëtë. E këmëtanë? Çish mësonë në shkolla? Çish mësonë në shkollë? Konjamia mësohet çu është duhet apo lexohet vetë? Ku më dalin arxhamisat? Mësohet as për shkolla që mësohet në televizor më nuk lexohet. Onketin këtu me radhë. Mongisko, ka krizë për mëngun një fjalë zotit. Ka krizë. Me këtë krizë ka shkaktu edhe praktikën e Kur'an ose kthimin jo adekuat të këtij librit atë. Po sigurisht, gjithashtu shumë arsye të tjera ato. Të gjitha këto ndosë kanë sill pasojë te muslimanët, kanë shkaktuar probleme që duhet më ulëzu kalimthe në fund të këtij derse disa nga këto pasojat për të hapur rrugë pastaj për temën të ardhmen inshallah, nga ajo ardhme me fillu këtë prerë me trajtu një nga një. Do na e përmendëm domon shkakun dhe pasojat e kësaj smundje. Tash më fillu me ushëru. Qysh më doli krizë? Ky është me të rejtu këronë si kërështë duhet, e kështë të mëratë. Mirë, pa, pasir, pas shkacheve, ka linëthi, me i përmenë edhe disën nga pasojat që i ka silë raporti jonë, ju si duhet, raporti ju adekuat me libin e lojën në vada. E para është ngurësia zemrë, sa përmë. Ju ka ngurësu zemrë, përmenë të Allahu, përshambullë, Ka umë dhimë shmëria, ka umë rahmeti, ngurësia. Njerëzit namaz nuk kanë parullje, nuk kanë e, dëmonë, që ulenë shaj, e, kshila, porosia. Pse? Pekak jo ngurësi. Përpora njerë përshamu të nëveze nga, nga matë vjetet s'ka pas dhja, i s'ka ngu shumë derse. Po zemën e bute ka pas apë të spona. I ka thonë për e nga me tëmë kakajta apë të spona. Ti t'i këqiu qaf, pad loke një që po konë. Qëritër? pëse ngurësia e zemrën ne ka bëhë shumëha Allah, ata që i ka zemrën e bëhët më të do këtu qëherak, abdo, më të do këtu për të nejna qëherak nejna në situatë në dhimë vë Allah, jo ata abdo. qëka e ka zinë këtë ngurësi që kja që pëhëllasë më të do elabi dhikrillah të të me innu lë kurub me përmenë Allahot zbotën zemrët e ka ngurësu këtë zemrë dunjoja, lakmija apo të me tonë shumë s Mekan gurgsu, nuk ka mundsi vallahi me i tret këta përbëras të ksoj gurgësie dhe me kthyrë zemrën në gjendje normale në pas gjallëri kjo zemër me me me me u ndikun nga fjala Allahu dhe valla, me u ndikun nga xhillë nga porosia. Nuk ka mundsi me me largu kët gjendje të gurgsisë pas dy vitë Allahu dhe valla. Ky është 12 vjetë. Mir po një nga, domethënë problemet që më i ka sjell kët gjendje, më kuran është ngurësia e zamrës. E dyta është përhapja e shumë besytënieve, tash e thëmeva, stërvë do të gjykshet, pa logjikë të pa arsyeshme, që kurani ka tharë ato, me pashkark të praktikës, kemë filluar po besojmë gjithçka ato. Vallai, nëse nëse kush do kuft në botë e kanë i follei arsye timi për të besoni. Na skem arsye. Nëse ti kush në botë e ka një arsye me brend spegjon përgjithë hem polip. Për Nuk ka muzil, na skem arsye. Ka skem arsye. Qysh jeton një umet në besthyni, në pallavra, e libri për për tutum, i Allahut për aty. E lavo për gjithçka e patutum. Apo një mos me kaparsye tut, një një një e marrte me ardha tuti, gjithçka opina tut. Që tyn besotni që na e kanë dhënë jetën fatkesh top. Për shkak se është braktis libri i Allahut dhe Lewala. E mos lazi pastaj për Shumë tira besutni, edhe ato që, edhe ato që e në shkendësore, s'ka veç besutni i fetara, për. ka dhe besutni shkendësore, edhe në shkendës ka besutni, gjëra palidhjet, të pargumentume, po dosh një përgjigjë me jepa, për. një përgjigjë dosh të me edhonë në dyqysh, se jetë qëprast atë jaj, e e në kërë qëprast, njështë shko një lipin, e në gjojnë qëka së në duhet në javë, të e më ushëm në qëtu me dhe qëka Me thonë që njërë është për majmunit, aso besët njërë, po besët njërë është, ma sen, pa lidhe dhe pa ilegjik shumë, njështë njërë të apëtonë, rallë me ndodë, për shemë përdo, dhe kjo besët njërë, e ka mush një kështë një kështë, si i vyjnë me mush. Ta ka shumë që, e ka amen edhe muha, me të dhamë, që dhullat dhe besët njështë që shtamë të. E po, e pëse? Pasuajt e k Kënë një musliman që a Gjeran, a mas është i bide që ka me dhonë për Allah dhe logari, në ahirat për shama, që s'i ka. Pse e ka orë kjo gjendje, kjo është e pakapëshmë, që është ndodhë kjo, kjo lobo? Musliman falët, a Gjeran nuk e pranon në bëlesin shamin për shama, që është lobo a kje kje, po kjo, kjo kuran është? E po, është atë pjesën që e ka praktisë e po, së është këtë pjesën e ka ratë terri ati atë në atë pjesën për të gjitha këtu na kanë or këtu këtu anomali këtu paradoks të pa kuptuar më këtu sana për shkak të braktisjes të Kuranit atë. Etëta tëndu është edhe triumfi i sheitanit mbi njerëzit. Wallahi shejtani ashtruhet me njerëz në formë ndosh me epsh, me frikë, me, me me me lakmi, me shumë gjë. Pse? Sepse nuk e kanë nuk e kanë, domethënë, Kur'anit cimbron me lenë Allahu xhallahu ran nga jeta këtu vezvesa. Psalin ran ku at vezvese kam kam chto, po mdukot chto apo sa është porhap, për shembull, në mes të njerëzve çështja e, ja e ndrymë me, me sihër, e me shumë punë tjera me e gjinën apo pse u porokë pun? Dhe pse praktik librin e, njerzve, e njerzve, Allah xhallahu vala? Ne pa Kur'an në mes të njerëzve, po ku rishhetoni në mes të njerëzve Allahut? A njerit s'provon forma dëshmia? Pejgamberi as nuk s'provu, s'përplas për këtë provës. Mir po për di së stë Pse ikan ka punës kë gjendje apo ikan ka punë kë gjendje me shku te lollaj pazarxhia dhe pallaverxhia ap apo me rreth njerëz që unë e çnojun ti e konti bojë këtu merat pse s'kan koran apo ne pas koran s'ka pasna ka shumë njerëz që mashtrojn njerëz që marrin parë këshë ju çnojshun ne ju apo pse ndamla ka shumë mirë që bojn këtu Zoti shpëbleft por apo ka shumë më shumë që po e kaq përdurin hallën njerëz Zotë pe gambash ne ka ush Kushuan ku ka knajë knaj, fëllë ti, ka të nasat. Kul au dobra bërfa. Kul au dobra knajë. Po kush më knuata? Kush më knuata fëllë ka nas do që nuk e din ato. Kush më knuam? Prandaj çftonë lumë njerëz në formë ndryshme apo depërtimi i tij thall tek njerëzën, jetën e njerëzve. Ço ka anzi jetën atë, u ka shkaktuar përçarje, probleme nëse shumë shumë shumë shum, që ka shumë çka më ka dhënë këto rrit. Ka si pas sekuna. Pse s'është Kurani? Wallahi më kon Kurani, thonë. Kështë me qenë ndryshë situatë, më Allah ndryshë njësë kërse, njësë kërse, kër atë. Njësi kërse, njësi kërse, kur më nëngën autoriteti, qëka bëjë atë të tjerë? A, bëhët. Kur më nëngën ligi, qëka bëhët? Ka ozë bëhët. Ekshtë mëllat. A, kur ka dorë që e monë ranin, atë atë të këshitë më shëjfen të të, të një, atë atë të, të lektikëm, se atë të i të, të nësoj dorë që i godetë të farta është këpë i vetëm që e rahatën të maukumin, me që fjole allogjë e lehuallë. Përdej, këtë gjendje që të njështë ka orë të pasu e kuna. Kë, kë, kë, kë, bëllë, e fatkeci, ka orë të si pasu e braktisë e libët allogjë e lehuallë. Dhe, gjithashtë të në vëzraje që ka shkaktu këtë gjendje, për i pasu e vë që për i përrejtujmë, është edhe humbja e bereqetit, të për. Jun kuptim të Po duke fillu nga bereqetit i shpërlimi atëm. Pak më bohe shumë me fitu, pak kërën sërste mund shpër. Me që më kërën bohe të apo? Nishtë nishtë kronë, dhe të se vapa. Apo? Nishtë kronë, dhe të se vapa. Pra këtisa kronën kasilë, varëthrin shpërblem, mungjes të bereqetit të punë, në angajime, në raporte, e shumë tjera, mungjes të këti libre. Dhe për fund, të nërëvërërërërërër e ka shumë shumë tjera vajtë si model i disa pasojave vajt, që po i vuajmë si pasojë tretimit ju adekuat të libit të Allah Gjellewala dhe e fundit është në kje është me a kje që kje është Allah Gjellewala që i blespa ku këtë mështë më të përjetojme është të më thonë humbja e mundësis që Quranim e qenë dërmetsu si ju në aftar ka thënë pegamberi s.s. iqra ul-Qurana se انه yati shafi'an yom al-qiyamah. Dhe zonë Kur'an nga sa aj vjen ndër Mesus ditë gjykimit. E përmend atë në vëzoll, nëse Allahu jallahu ndër mesim e shahitit nuk e refuzon, shihiti ka dhënë dëshmëri në këtollok, se refuzon apo. Nëse Allahu nuk e refuzon dëshminë e e e dietarëve, ndër mesim ndër mesuesin si u thënë zot jallahu. Po sa u jep leje aty normal me lejet Allahu jallahu. Njerëzët mirë, devatëshëm, shë u këthen Të pejgamberve, nuk e këthen Allahu Gjellëvala dhirmesimin E që shë e këthen dhirmesimin e fjallës ti Kër vje me dhirmesu për të jopëta Përndaj, si kurse ka thonë pejgamber sa A gjërimi dhe Qurani Dhinë dhirmjecusht e ka Allahu Gjellëvala dhiti në gjykimet Qurani i thotë Allahut E kon pëngun nga gjuminatan Lezek e Quran nëmë dërmetsus, fale e këtë që ka bo, veç për hatë që sa që ka nëjtë për mu, me më lezu mu, fjallën tëne, a ka, a ka humbje me madhe, se këtë mik me hup, se këtë përkras me hup, se këtë dërmetsus me hup, e që i shkën të Allah gjëllë, i ke hup alatë, që i shkën Allah? Përndaj, mi aftën që kjo Allah i vedisim, mi aftën që kjo ndërgjegje, me levistik besimtarëse, hup shumë, a që shpesëm të ka Allah Gjellewale që tjetë një nga sebevit kryesore që Allah në i falë më katët e në i plesëm të metët tona e në i mbulën marët tona me, me e në shpullën Allah Gjellewale me gjennet e pasoja tjera thashtë shumëta mirë po vetëm si pasyre e disa prej pasojave që në i sil kjo gaflet kjo neglirëzionës, kjo pakujdesi në i libër të Allah Gjellewale mirë po dhe kjo alham në kashurim edhe ka rogdole etsa shpesoem që insha Allah me i tretu që nga ja vë e arshme insha Allah Zoti Gjellewal në njënjall të libet me kët libet me kët libet me kët libet Allah nënë bëf Kur'an ndryquës në dunja dhe nënë bëf libet që Allah Gjellewal në nëngrit me të në dunja dhe në shplemet me të në ahirat Allah nënëllu se Allah mështë me në do kur për i kët libet me dhe Allah Gjellewal nëme në uzu me kët libet dhe me në bë nga ta që med gazbashku me kat libr allah jende wala na fut ne xhemet ata me kaq per ufun allah u ndroh dash problem sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslim kethira